Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 29 De asta am venit de dimineață, scumpule. Fiindcă avei decorația Carol al III-lea și voiei să-mi anunți vestea bună? Nu, no, ci fiindcă mi-am petrecut noaptea expedind scrisori. 25 de depeșe diplomatice. Când m-am reîntors acasă, azi dimineața în zori, aveam de gând să dorm dar m-a apucat durerea de cap și am ieșit să călăresc timp de un ceas. La buloni m-a trimis foamea și plictiseala, doi dușmani care, deși merg rare ori împreună, s-au unit totuși împotriva mea într-un fel de alianță carlisto-republicană. Atunci mi-am adus aminte că dai un ospăț în dimineața asta și iată-mă. Mie e foame, hrănește-mă. Mă plictisesc, distrează-mă. E datoria mea de gazdă să o fac dragul meu," spuse Albert sunând valetul, în timp ce Lucien zvârlea jurnalele desfăcute cu vârful bastonului său cu mâner încrustat în turcoazei. German, adu un pahar de exeres și biscuiți." Până atunci, dragă Lucien, iată niște țigări, de contrabandă, bineînțeles. Te invit să le guști și să spui ministrului vostru... Să ne vândă tigări la fel ca astea în locul bietelor foi de nuc pe care sărmanii cetățeni sunt osândiți să le fumeze. Pe naiba! Nici nu mă gândesc să-i spun. Dacă le-ar pune guvernul în vânzare, atunci nu ți-ar mai place și le-ai găsi cât se poate de proaste. De altfel, asta nici nu-i treaba ministrului de interne, ci a ministrului de finanțe. Adresează-te domnului Iuman. La secția impozitelor indirecte, coridorul A, numărul 26." Mă uimești câte cunoștințe ai," făcu Alber. dar hai, ia o țigară." Dragă viconte," continuă Lucien, tolănindu-se pe divan și aprinzându-și o țigară de manila cu o lumânare trandafirie care ardea într-un sfeșnic de argint. Dragă viconte," Ce fericit ești că n-ai nimic de făcut? Nu-ți dai seama de fericirea ta. Și ce-ai face tu, dragul meu pacificator al regatelor, dacă n-ai avea nimic de făcut? Întrebă Morser cu oarecare ironie. Când ești secretarul particular al unui ministru, vă totodată în Marea Cabală Europeană și în micile intrigi ale Parisului, având regi, Ba chiar mai mult, regine de protejat, partide de reunit, alegeri de condus, făcând mai mult din cabinetul tău cu pana și cu telegraful decât făcea Napoleon pe câmpurile de bătaie cu spada și izbânzile lui, având 25.000 de livre venit în afară de slujbă, având un cal pentru care Chateau Renau ți-a oferit 400 de ludovici și n-ai vrut să-l dai. Având un croitor care nu-ți greșește niciodată croiala pantalonilor, având opera, jochei clubul și teatrul de varietăți, dumneata, nu găsești nicio distracție în toate astea? Atunci, fie, te voi distra eu. Cum? Făcându-ți o cunoștință nouă. Bărbat sau femeie? Bărbat. Cunosc și așa destui. Dar... Nu cunoști niciunul ca acela despre care îți vorbesc. De unde vine? De la capătul lumii? Poate și mai de departe. Drace, nădăjduiesc că nu e cel ce trebuie să ne aducă dejunul. Nu, fii liniștit. Dejunul nostru se pregătește în bucătăria părintească. Dar știu că ți-e foame. Da, mărturisesc oricât de umilitor ar fi. Dar am luat ieri masa la domnul de Vilfor și, n-ai observat, dragul meu, la magistrați se mănâncă foarte prost. Parcă tot ar avea remușcări." Vorbești de rău mesele altora de parcă la miniștrii tăi s-ar mânca mai bine." Da, dar cel puțin nu invităm oameni de lume. Și dacă n-am fi siliți să poftim la masă câțiva mâncăi care gândesc și mai ales care votează bine." Ne-am ferit ca de ciumă să mâncăm acasă, te rog să mă crezi Hai, dragul meu, mai au un pahar de Xeres și un biscuit Bucuros, vinul tău de Spania e cum nu se poate mai bun Vezi că avem dreptate să pacificăm țara asta? Da, dar Don Carlos? Ei, și tu Don Carlos o să bea vin de Bordeaux Iar peste zece ani o să insurăm băiatul cu micuța regină și asta o să-ți aducă ordinul lânei de aur, dacă ai să mai fi și atunci la minister Albert, mi se pare că astăzi ai de gând să mă hrănești cu vise De, trebuie să recunoști că tot visele distrează cel mai bine stomacul Ei, dar tocmai aud în anticameră glasul lui boșam. O să vă certați amândoi și așa o să vă treacă vremea mai ușor Pentru ce să ne certăm? Pentru cele scrise în ziare Dragul meu Făcu Lucian, plin de dispreț Să nu-ți închipui că eu citesc ziarele Un motiv în plus să te cerți și mai mult Domnul Boșam Anunță valetul Intră, intră, pană cumplită Spuse Albert, ridicându-se și ieșind în întâmpinarea tânărului Iată-l pe edebrei care te disprețuiește fără să te citească, cel puțin după cât te spune Are întru totul dreptate, răspunse Boșam E la fel ca mine Și eu îl critic fără să știu ce face Bună ziua, comandorule Ai și aflat? Se miră secretarul particular Schimbând o strângere de mână și un zâmbet cu ziaristul Cum să nu? Făcu Boșam și ce vorbește lumea? Care lume? În anul domnului 1838 avem multe lumi. Ei și tu, lumea critico-politică al cărei leu ești. Spune că e un lucru foarte drept și că ai semănat destul roșu ca să crească și un pic de albastru. Nu-i rău deloc, zâmbi Lucien. De ce nu vrei să fii dintre ai noștri dragă Boșam? Cu o inteligență ca a ta în trei sau patru ani te-ai putea îmbogăți De aceea n-aștept decât un lucru ca să-ți urmezi sfatul Un guvern care să nu cadă timp de șase luni de zile Și acum să-ți spun numai o vorbă, dragul meu Alber, Fiindcă trebuie să-l mai las să răsufle pe bietul Lucian Prânzim sau cinăm? Eu trebuie să mă duc la cameră Precum vezi, nu e totul plăcut în meseria noastră o să prânzim doar. Mai așteptăm două persoane și ne vom așeza la masă de îndată ce vor sosi. Ce fel de persoane aștepți la masă? Întrebă Boșam. Un gentilom și un diplomat, răspunse Albert. Atunci asta înseamnă două ore micuțe de așteptare pentru gentilom și două ore cât toate zilele pentru diplomat. Am să mă reîntorc la desert. Oprește-mi și mie niște fragi, cafea și țigări. Am să mănânc la cameră o friptură. Nu pleca Boșam, căci chiar dacă gentilomul ar fi un manmorensi și chiar dacă diplomatul ar fi un Metternich, tot o să luăm masa la zece și jumătate fix. Până atunci, făca adebrei, gustă xeresul și biscuiții. Bine, fie, rămân. Trebuie să mă distrez neapărat în dimineața asta." Ei, ești la fel cu debrei și mi se pare totuși că atunci când guvernul e trist, opoziția trebuie să fie veselă. Așa ți se pare, fiindcă nu știi ce mă așteaptă. În dimineața asta voi asculta un discurs al domnului Danglar în Camera Deputaților, iar de seară, la nevastă, sa, voi auzi o tragedie scrisă de un pair al Franței. Să lua naibă de guvernământ constituțional. Dacă e vorba că putem alege, după câte se spune, cum de l-am ales tocmai pe ăsta? Înțeleg, ai nevoie să-ți faci provizii de ilaritate. Nu vorbi nimic rău despre discursul domnului Danglar, spuse Debrei. Doar votează pentru voi, e din opoziție. Păi tocmai asta e nenorocirea. De aceea aștept să-l trimiteți voi să pălăvrăgească la Luxemburg ca să pot râde în voie Dragul meu, îi spuse Albert lui Boșam Se vede cât de colo că afacerile Spaniei sunt aranjate Fiindcă în dimineața asta ești revoltător de acru Amintește-ți că în cronica pariziană se vorbește despre O căsătorie între mine și domnișoara Eugen Danglar Deci nu pot cu conștiința, împăcată, păcată să te las să vorbești de rău talentul oratoric al unui om care într-o bună zi îmi va spune, Domnule Viconte, știți că îi dau fiicei mele două milioane? Hai, Dade, spuse Boșam, căsătoria asta nu se va face niciodată. Regele l-a putut face baron, va putea să-l facă pair, Dar nu o să-l facă niciodată gentil om. Iar contele de Morser e o spadă prea aristocrată pentru a consimți în schimbul a două biete milioane la o căsătorie care nu e de rangul lui. Vicontele Morser nu se poate căsători decât cu o marchiză. Două milioane! E o sumă frumușică totuși, răspunse Morser. E capitalul social al unui teatru de pe bulevard sau al unei căi ferate între grădina plantelor și larape. Lasă-l să spună ce -o vrea, morsăr, se amestecă de brei molatic. Lasă-l să spună ce -o vrea și însoară-te. Te însori cu eticheta de pe sac, nu-i așa? Atunci ce-ți pasă? E mai bine ca pe etichetă să fie un blazon mai puțin și un zero mai mult. Pe armoniile tale sunt zugrăvite șapte mierle? Ai să-i dai trei dintre ele soții și tot au să-ți mai rămână patru. Adică ai să ai una mai mult decât domnul de Guise, care era cât aci să ajungă rege al Franței și al cărui văr primar era împărat al Germaniei." Cred că ai dreptate, Lucian," răspunse Albert distrat. Nici vorbă că da. De altfel, orice milionar e nobil ca un bastard, adică poate să devină nobil." Sst, nu vorbi așa de brei." Răspunse Boșam, râzând că cetăl pe șator Care, ca să te vindece de mania de a vorbi în paradoxuri O să-ți străpungă trupul cu spada lui Reno de Montauban, Strămoșul său Atunci are să se înjosească Răspunse Lucien Căci eu nu sunt nobil, ci doar un mocofan Și încă ce mocofan? Ia te uită, făcu Boșam Ministerul a început să ne cânte din Băranje. Unde o să mai ajungem, doamne? – Domnul de Chateau Renault, domnul Maximilian Morel, anunță valetul – Atunci suntem toți, spuse Beauchamp, și o să ne așezăm la masă, căci dacă nu mă înșel, nu așteptai mai mult decât două persoane, alber. Morel, șopti Albert mirat Morel, cine-o mai fi și ăsta? Dar mai înainte de a fi terminat, domnul de un tânăr frumos în vârstă de vreo 30 de ani, gentil om din cap până în picioare, adică având chipul unui gâș și spiritul unui mort mart, îl prinse de mână. Îngăduiem, dragul meu, îi spuse el, să-ți-l prezint pe domnul capitan de spahi, Maximilian Morel. Prietenul și ceva mai mult, salvatorul meu. De altfel, omul se prezintă destul de bine el însuși. salută meroul viconte! Și se dădu la o parte ca să facă loc tânărului înalt și nobil, cu fruntea largă, cu privirea pătrunzătoare, cu mustața neagră, pe care cititorii noștri și amintesc că l-au mai văzut la Marsilia, într-o împrejurare îndeajuns de dramatică, poate, ca să nu-l fi uitat încă. O uniformă bogată pe jumătate franțuzească Pe jumătate orientală Care îi venea minunat Îi scotea și mai mult în evidență pieptul larg Decorat cu crucea legiunii de onoare Și zveltețea taliei Tânărul ofițer se înclină politicos Morel avea grație în toate mișcările Fiindcă era puternic Domnule, îl salută Albert cu o curtenie călduroasă Domnul baron de Renaud. Știa dinainte câtă plăcere îmi va face cunoștința dumneavoastră. Sunteți prietenul domniei sale, fiți și prietenul meu. Foarte bine, glăsui Șator Și Și doreșteți, dragă Viconte, ca într-o împrejurare asemănătoare să facă și pentru dumneata ce a făcut pentru mine. Ce a făcut? întrebă Albert. Nu merită să vorbim despre asta, spuse Morel. Domnul Baron exagerează. Cum nu merită să vorbim? Semirășa Toreno. Viața nu merită să vorbim despre ea? Zău e cam prea filozofic ce spui, dragă domnule Morel. Poate fi valabil numai pentru dumneata care îți expui viața în fiecare zi, dar nu pentru mine care mi-o expun odată din întâmplare. Nu văd limpede decât un singur lucru, baroane, că domnul capitan Morel ți-a salvat viața. De bună seamă că da, răspunse șatore Renault. Cu ce prilej, întrebă Boșam. Boșam, prietene, știi că mor de foame, se amestecă de brei. Nu începe cu poveștile. Dar nu împiedic pe nimeni să mănânce, răspunse Boșam. Șatore nou o să ne povestească la masă. Domnilor, spuse morser, e de-abia zece și un sfert. Nu uitați că mai așteptăm pe încă cineva Adevărat, mai așteptăm un diplomat, își aminti Debrei Un diplomat sau altceva, habarnam. Ceea ce știu e că eu unul i-am dat o însărcinare pe care a dus-o atât de bine la capăt Spre mulțumirea mea, încât dacă aș fi fost rege și aș fi putut acorda ordinele lâna de aur și jartiera L-aș fi decorat de îndată cu toate ordinele mele atunci, dacă nu ne așezăm încă la masă, spuse Debrei, toarnă-ți un pahar de xeres, baroane, așa cum am făcut și noi, și povestește-ne. Știți cu toții că îmi venise ideea să plec în Africa. Un drum pe care l-au deschis și dumitale, dragă, și a Toreno, răspunse curtenitor Morser. Da, dar mă îndoiesc că te-ai dus să eliberezi mormântul lui Hristos, așa cum au făcut ei. Și ai dreptate, Boșam," răspunse tânărul nobil. M-am dus numai să trag cu pistolul, ca amator. Nu-mi place duelul după cum știți, de când doi martori pe care i-a alesesem ca să-mi pace o afacere m-au silit să-i rup brațul unuia dintre cei mai buni prieteni ai mei, bietul Franz de pinier, pe care îl cunoașteți cu toții. Da, da, e adevărat," spuse Debrei. Pe vremuri v-ați bătut, dar pentru ce?" Să mă ia naiba dacă-mi mai aduc aminte," răspunse Chateau Reno. Dar îmi amintesc perfect că, fiind mi rușine să las un talent ca al meu să doarmă, am vrut să-mi încerc pe spinarea arabilor pistoalele noi care-mi fusese rădăruite. Prin urmare, am plecat pe mare la Oran. De la Oran am ajuns la Constantin și am sosit tocmai la timp ca să-i văd pe ai noștri renunțând la asedierea orașului. M-am retras și eu ca și ceilalți. 48 de ore am îndurat destul de bine ploaia din timpul zilei și zăpada din timpul nopții. Mai apoi însă, în a treia dimineață, mi-a murit calul de frig. Bietul Dobitoc. Obișnuit cu pături și cu soba din grajd. Un cal arăbesc care nu prea s-a simțit în apele lui dând peste un ger de 10 grade în Africa. De asta vrei să-mi cumperi calul meu englezesc?" spuse Debrei. Îți închipui că el va îndura mai bine frigul decât calul arab pe care l-ai avut?" Te înșeli, fiindcă am jurat că nu mă mai reîntorc în Africa." Va să zic că te-ai speriat strașnic?" întrebă Boșam. Mărturisesc că da," răspunse Reno. și aveam de ce să mă sperii." Calul îmurise, deci." Mă retrăgeam pe jos. Șase arab se repeziră în galop ca să-mi taie capul. Am doborât doi dintre ei cu două focuri de pușcă, și doi cu două focuri de pistoale trase în plin. Dar mai rămăseseră doi, iar eu eram dezarmat. Unul m-a de păr, de asta mi l-am scurtat acum, fiindcă nu se știe ce se poate întâmpla. Celălalt, îmi înfășură gâtul cu iataganul și începusă să simt ascuțișul rece al fierului, când domnul Morel la rândul său, dându-ne vală peste ei, îl ucise cu un foc de pistol pe cel ce mă ținea de păr și despică dintr-o lovitură de sabie țeasta celui care se pregătea să-mi taie gâtul. Dumnealui își pusese în gând să salveze în ziua aceea un om și întâmplarea a făcut ca omul salvat să fiu eu. Când mă voi îmbogăți, îi voi plăti lui Clagman sau lui Marochetti să înalțe o statuie întâmplării. Da, zâmbi Morel. Era ziua de 5 septembrie, adică aniversarea unei zile în care tatăl meu a fost salvat printr-o minune. De aceea, pe cât îmi stă în putință, sărbătoresc în fiecare an ziua aceea prin vreo faptă bună. Eroică, nu-i așa? Îl întrerupse Șatoreno. Pe scurt, alesul am fost eu, dar asta nu e tot. După ce m-a salvat de sabie, m-a salvat și de frig, dându-mi nu jumătatea mantiei sale cum făcea Sfântul Martin, ci mantia întreagă. Apoi m-a salvat de foame, împărțind cu mine, ghiciți ce? Un pateu de la Felix? întrebă Boșam. Nu, împărțindu-și calul, din care a mâncat fiecare câte o ciosvârte cu mare poftă. Era greu." Calul?" întrebă Morser, râzând. Nu, sacrificiul," răspunse șatore Întrebați-l pe Debrei dacă și-ar sacrifica pur sângele lui pentru un străin." Pentru un străin nu," spuse Debrei, dar pentru un prieten poate." Eu am ghicit că-mi deveni prieten, domnule baron," spuse Morel. De altfel, am mai avut prilejul să vă spun că eroism sau nu, jertfă sau nu, în ziua aceea trebuia să aduc un prinos nenorocului, care-ți pentru bunătatea pe care norocul a arătat-o cândva familiei mele." Întâmplarea despre care vorbește domnul Morel," continuă toreno. Este minunată și vă va povesti-o într-o bună zi când îl veți cunoaște mai bine. Pentru astăzi să ne umplem stomacul și nu memoria." La ce oră e masa alber?" La zece și jumătate." La zece și jumătate precis?" întrebă Debrei scoțându-și ceasul. Nădăjduiesc că îmi veți mai acorda cinci minute în plus," răspunse Morser, căci și eu aștept un salvator." Al cui salvator? Al meu, răspunse Morser. Oare credeți că eu nu pot fi salvat ca oricare altul și că nu mai arabi taie capetele? Masa noastră va fi un dejun filantropic și vom avea cu noi, cel puțin așa nădăjduiesc, doi binefăcători ai omenirii. Atunci, cum o să facem? Glumit Debrei. Știi că nu există decât un premiu Montion. O să-l dăm aceluia care n-a făcut nimic ca să-l capete," spuse Boșam. De obicei așa iese Academia din încurcătură. Și de unde vine salvatorul tău?" întrebă Debrei. Iartă-mă dacă stărui. Știu că mi-ai răspuns odată la întrebarea asta, dar n-ai fost destul de lămurit, așa că îmi îngădui să o mai pun încă o dată. La drept vorbind, habar n-am," răspunse Albert. Când l-am invitat, acum trei luni, se afla la Roma, dar de atunci cine poate ști pe unde a mai umblat? Și îl crezi în stare să fie exact?" întrebă Debrei. Îl cred în stare de orice," răspunse Morser. Bagă de seamă că împreună cu cele cinci minute pe care le dăm în plus nu mai sunt decât zece minute. Atunci am să le folosesc ca să vă spun un cuvânt despre invitatul meu. Îi iartă-mă, îl întrerupse Boșam. În ceea ce ai să povestești, voi găsi material pentru un foileton? Sigur, și încă dintre cele mai neobișnuite, răspunse Morser. Atunci povestește, fiindcă văd bine că n-am să mai merg la cameră. Trebuie să mă despăgubesc cu ceva. În timpul carnavalului trecut, mă găseam la Roma. Știm asta," spuse Boșam. Da, dar ce nu știți e că am fost răpit de bandiți." Nu există bandiți," făcu Debrei. Ba da, există și încă dintre cei mai îngrozitori, adică admirabili, căci eu i-am găsit de o frumusețe înspăimântătoare." Haide, drag Alber. Mai bine mărturisește că bucătarul a întârziat să pregătească masa, că stridiile n-au sosit încă de la Maren sau de la Ostend și că, luând o drept pildă pe doamna de Mentanon, vrei să înlocuiești dejunul printr-o poveste," spuse de brei. Mărturisește, dragul meu. Suntem destul de bun prieteni ca să te iertăm și să-ți ascultăm povestea oricât de fabuloasă făgăduiește ea să fie." Iar eu vă spun că oricât de fabuloasă ar fi, e adevărată de la un capăt până la altul. Așadar, bandiții mă răpiră și mă dusără într-un loc jalnic, căruia i se spune catacombele Sfântului Sebastian." Le cunosc," răspunse Chateau Renaud. Era să mă îmbolnăvesc de friguri acolo." Mie mi-a mers mai bine," continuă Morser. Eu le-am avut în realitate." Mi s-a comunicat că sunt prizonier dacă nu plătesc o răscumpărare. O nimica toată. 4.000 de taleri romani, adică 26.000 de livre. Din nefericire, însă, n-avea mai mult de 1.500. Eram la sfârșitul călătoriei și îmi sfârșisem creditul. I-am scris lui Franț. Și pe cinstea mea. Iată, franți era acolo și îl puteți întreba dacă vă mint măcar o iotă. I-am scris lui Franț că dacă până la șase dimineața nu vine să aducă cei patru mii de taleri, la șase și zece minute îi voi întâlni pe preafericiții sfinți și pe slăviții martiri în tovărășia cărora aveam cinstea să mă găsesc acolo în catacombe. Iar domnul Luigi Vampa, așa se numea petenia bandiților, și-ar fi ținut cuvântul fără șovăire, vă rog să mă credeți. Dar a venit Franț cu cele patru mii de taleri, nu-i așa?" întrebă toreno. Ce naiba? Doar nu e mare lucru patru mii de taleri când te cheamă Franț de Pinie sau Albert de Morser?" Nu. A sosit pur și simplu întovărășit de invitatul despre care v-am vorbit și pe care nădăjduiesc să vi-l prezint." Ei...!" Dar atunci domnul acesta e un fel de hercule ucigându-pe cacus, un perseu, eliberând-o pe Andromeda, Nu, e un om cam de statura mea. Înarmat până în dinți, n-avea nici măcar o Andrea. Dar a discutat despre răscumpărarea ta? I-a spus că petenii două cuvinte la ureche și m-am pomenit liber. Ba te pomenești că ți-au cerut și iertare fiindcă te-au luat prizonier, spuse Boșam. Întocmai, răspunse Morser. Atunci era Ariosto în persoană? Nu, era numai Contele de Monte Cristo. Nu se poate numi cineva Contele de Monte Cristo, făcut de brei. Nici eu nu cred, adăugă Shatore Toreno cu calmul unuia care cunoaște pe din afară toate familiile aristocrate din Europa. A auzit oare cineva vreodată de vreun conte de Monte Cristo? Poate că vine din țara sfântă, spuse Boșam. Vreunul dintre strămoșii lui o fi stăpânit calvarul, așa cum mort marii stăpânea marea moartă. Iertați-mă, se amestecă Maximilian. Dar cred că vă pot scoate din încurcătură. Monte Cristo e o insuliță despre care i-am auzit vorbind adesea pe marinarii tatălui meu. Un grăunte de nisip în mijlocul Mediteranei, un atom în infinit. În tocmai, domnule, întări Alber. Ei bine, grăunte lui acestuia de nisip, atomului acestuia, îi este domn și stăpân cel despre care vă vorbesc. Titlul de conte și-l-o fi cumpărat de undeva din Toscana. Așadar, e bogat contele tău. Cred și eu. Dar asta trebuie să se vadă, nu-i așa? Te înșel, Debrei. Nu te mai înțeleg. Ai citit-o mie și una de nopți. Frumoasă întrebare." Atunci ai putea să spui dacă oamenii peste care dai acolo sunt bogați sau săraci? Ai putea să spui dacă boabele lor de grâu nu sunt rubine sau diamante? Par toți niște sărmani pescari, nu-i așa? Și te porți cu ei ca și cum ar fi pescari. Dar deodată ei îți deschid vreo peșteră misterioasă și dai peste o comoare cu care ai putea cumpăra India. Și apoi... Și apoi contele meu de Monte Cristo este unul dintre pescarii aceștia. Ba chiar are un nume scos din povești. Îl cheamă Simbad Marinarul și are o peșteră plină cu aur. Ai văzut peștera asta cu ochii dumitale, Morser? întrebă Boșam. N-am văzut-o eu, dar a văzut-o Franț. St, nu trebuie să pomeniți nicio vorbă despre peșteră în fața lui. Franța a coborât acolo cu ochii legați și a fost servit de muți și de femei pe lângă care, după câte s-ar părea, Cleopatra nu e decât o femei ușcă. Atâta că în privința femeilor nu e tocmai sigur, fiindcă le-a zărit după ce lua se hașiș, așa că s-ar putea prea bine să nu fi văzut decât un dans al statuilor și să le fi luat drept femei. Tinerii îl privire pe Morser de parcă ar fi vrut să-i spună. Ce naiba, prietene? Ți-ai pierdut mințile sau vrei să-ți ba joc de noi?" Într-adevăr," spuse Morel gânditor. Am mai auzit de la un bătrân marinar numit Penelon o poveste asemănătoare cu aceea spusă de domnul de Morser. Ce fericire că domnul Morel îmi vine în ajutor," făcu Alber. Vă displace, nu-i așa, ca a zvârle un ghem de ață în labirintul meu?" Iartă-mă, dragă prietene, spuse Debrei, dar ne povestești niște lucruri atât de uluitoare? Asta numai fiindcă ambasadorii și consulii voștri nu pomenesc nimic despre ele. N-au timp pentru asemenea lucruri. Sunt ocupați să-și chinuiască compatrioții care călătoresc. Iată te ai supărat și lovești în bieții noștri funcționari, Doamne! Cu ce ai vrea să te protejeze ei? Camera le retează în fiecare zile furile, până într-atâtea încât abia dacă îi mai poți găsi. Nu vrei să fii ambasador alber? Aș face eu să te numească la Constantinopol. Nici nu mă gândesc. Vrei ca la prima demonstrație pe care aș face-o în favoarea lui Mehmet Ali, sultanul să-mi trimită șnurul, iar secretarii mei să mă spânzure? Vă să zic că vezi? Da. Dar toate astea nu îl împiedică pe contele de Monte Cristo să existe totuși. Ce mare minune! Toată lumea există! Toată lumea există, fără îndoială, dar nu ca el. Nu toată lumea are sclav negri, colecții princiare de tablouri, arme nemaipomenite, cai de șapte mii de franci bucata, amante grecoaice... Iei văzut-o tu, amanta grecoaică? Da, am văzut-o și am auzit-o Am văzut-o la teatrul Val și am auzit-o într-o zi când am luat masa la conte Prin urmare omul tău extraordinar mănâncă? Mănâncă atât de puțin încât nici nu merită să vorbim despre asta O să vedeți că e un vampir Râdeți dacă vreți dar tot așa spunea și contesa G., care, după cum știți, l-a cunoscut pe lordul Ratwain. Interesant, făcu Boșam. Iată pentru cineva care nu e ziarist, perechea faimosului șarpe de mare al Constituționalului, un vampir. E cum nu se poate mai bine. Ochi sălbatici, a căror lumină se micșorează și se mărește după voință, adăugă Debrei. Unghi facial dezvoltat, fruntea foarte înaltă, tenul foarte palid, barba neagră, dinții albi și ascuțiți, politețe la fel. Exact așa, dragă Lucian, spuse Morser, exact așa arată, trăsătură cu trăsătură. Da, politețe ascuțită și tăioasă. Omul ăsta m-a făcut adesea să mă înfior. Ba, într-una din zile... Pe când priveam împreună o execuție, am crezut că îmi vine rău mai mult din pricină că îl vedeam și lauzeam pe el vorbind cu sânge rece despre toate chinurile de pe pământ, decât pentru că îl vedeam pe călău făcându-și meseria și pentru că auzeam strigătele osânditului. Și nu te-a dus cumva prin ruinele coliseului ca să-ți sugă sângele?" întrebă boșam. Sau, după ce te-ai eliberat, nu te-a pus să semnezi vreun pergament de culoarea focului prin care i-ai dăruit sufletul, așa cum eso și-a dăruit drepturile de întâi născut? Râdeți, domnilor, râdeți cât poftiți, spuse Morser înțepat. Când mă uit la voi, parizienii ăștia, obișnuiți cu bulevardul de gan, la voi care vă plimbați numai prin boa de buloni și când îmi aduc aminte de Monte Cristo... Zău dacă îmi vine să cred că sunteți din aceeași specie. Nu pot decât să mă mândresc cu asta, spuse Boșam. Nici vorbă că Monte Cristo al dumitale trebuie să fie uneori și un om bine crescut, dacă lăsăm la o parte micile lui aranjamente cu bandiții italieni. Nu există bandiți italieni, afirmă din nou Debrei. Și nici vampiri, spuse Boșam. Și nici conți de Montecristo," continuă Debrei. Iată, dragă alber, e tocmai ora zece și jumătate." Mărturisește că ai avut un coșmar și hai să mergem la masă," încheie Boșam. Dar bătăile pendulei nu se stinsesea încă de tot, când ușa se deschise și Germian anunță Excelența sa, contele de Montecristo." Toți cei de față tresăriră fără voie, și asta dovedică că povestirea lui Morser le dăduse de gândit. Alber însuși nu-și putu opri emoția neașteptată. Nu se auzise nici trăsura în stradă, nici pașii în anticameră. Până și ușa se deschise fără zgomot. Contele se ivi în prag, îmbrăcat cât se poate de simplu. Dar nici leul cel mai pretențios n-ar fi putut găsi cusur cât de mic veșmintelor sale. Toate, și hainele și pălăria și lenjeria, erau de un gust desăvârșit și se vedea bine că ieșiseră din mâinile celor mai eleganți furnizori. Contele părea să aibă vreo 35 de ani, dar ceea ce izbi pe toți fu nemai pomenit a lui asemănare cu portretul schițat de debrei. Monte Cristo, înainte zâmbind spre mijlocul salonului și se îndreptă spre alber care, ieșindu-i în întâmpinare, îi întinse grăbit mâna. Exactitatea e politețea regilor, după cum a spus mi se pare unul dintre suveranii noștri, glăsui Monte Cristo. Dar oricâtă bunăvoință ai avea ea, nu este totdeauna și politețea călătorilor. Totuși, dragă viconte... Nădăjduiesc că îmi vei ierta, ținând seama de bunăvoința mea cele două sau trei secunde de întârziere. E cu neputință să străbați fără anumite piedici 500 de leghe, mai ales în Franța, unde, după câte se pare, nu e îngăduit să înghiontești vizitii. Domnule Conte, răspunse Albert, eram tocmai pe cale să anunț vizita dumneavoastră, câtorva dintre prietenii mei, Invitați în legătură cu făgăduiala pe care ați binevoit să mi-o faceți Acum am cinstea să vi prezint Iată, domnul Conte de Chateaurenau Al cărui neam numără 12 pairi Și ai cărui strămoși au stat la masa rotundă Domnul Lucian Debre, Secretar particular al ministrului de interne Domnul Boșam, Ziarist teribil Groaza guvernului francez dar despre care cu toată celebritatea lui națională, poate că n-ați auzit vorbindu-se în Italia, dat fiind că ziarul său e oprit să pătrundă acolo. În sfârșit, iată-l pe domnul Maximilian Morel, capitan de Spahii. Auzind numele acesta, contele care până atunci salutase curtenitor, dar cu o răceală și o nepăsare pe deplin englezească, Făcu fără voia lui un pas înainte și o ușoară roșiață îi năpădi ca un fulger obrajii palizi. Domnul poartă uniforma noilor biruitori francezi, spuse el. Frumoasă uniformă! Nu s-ar putea spune ce simțământ dădu vocii contelui o vibrare atât de adâncă și făcu să-i lucească fără voia lui ochii atât de frumoși, de liniștiți și de limpezi? Când nu exista niciun motiv oarecare ca să intunece. Nu ne-ați mai văzut până acum africanii?" întrebă Albert Nu i-a mai văzut," răspunse Monte Cristo Recăpătându-și pe deplin stăpânirea de sine Să știți că sub uniforma aceasta bate una dintre inimile cele mai viteze și mai nobile ale armatei Domnule Viconte," îl întrerupse Morel Dă-mi voie să o spun, capitane. Și tocmai am aflat o faptă atât de eroică săvârșită de domnia sa, încât eu, deși l-am văzut astăzi pentru prima dată, îi cer pe temeiul ei în găduința de a vi-l prezenta drept prietenul meu. Cuvintele lui Albert făcură să se ivească din nou privirea neobișnuită de fixa lui Monte Cristo, roșeața fugară și ușorul tremur al pleoapei care, la el, trădau emoția. E o inimă nobilă? Cu atât mai bine!" rosti Montecristo. Cuvintele acestea, răspunzând mai mult gândurilor contelui decât spuselor lui Albert, îi mirară pe toți și mai cu seamă pe Morel, care se uită nedumerit la Montecristo. Dar glasul care le rostise era atât de blând și, ca să spunem așa, atât de suav, încât oricât de ciudate i s-ar fi părut cele spuse, Maximilian n-ar fi avut motive să se supere De ce s-ar îndoi oare? Îl întrebă Boșan pe Chateaureno Într-adevăr, răspunse Chateaureno Care, deprins cu lumea, pătrunsese cu precizia ochiului său aristocratic Tot ce era de pătruns în Monte Cristo Într-adevăr, Albert nu ne-a înșelat Contele e un personaj ciudat Ce părere ai, Morel? Are privirea sinceră, deschisă și glasul plăcut Așa că nu-mi displace cu toate că a spus niște lucruri cam neobișnuite despre mine Răspunse Maximilian Domnilor, glăsui Albert German mă anunță că masa e gata Dragă conte, îngăduiți-mi să vă arăt drumul Trecură cuțin în sufragerie și se așezară la masă Domnilor spuse Monte Cristo pe când se așeza. Dați-mi voie să vă fac o mărturisire pentru a-mi scuza toate necuvințele care l-aș putea săvârși. Eu sunt străin, dar atât de străin încât e pentru prima dată când vin la Paris. Viața franțuzească mi este pe deplin necunoscută și n-am trăit până acum decât viața orientală, cea mai nepotrivită bunelor tradiții pariziene." Vă rog, deci, să mă scuzați dacă veți găsi în mine ceva cam prea mult de turc, de napolitan sau de arab. Și cu asta, domnilor, să mâncăm. Cum vorbește, șopti Boșam, fără îndoială că e un mare senior. Un mare senior, adăugă Debrei. Un mare senior al lumii, domnule Debrei, spuse Shatoreno. Capitolul 2. Dejunul Contele, după cum ne amintim, era deosebit de cumpătat la masă. Albert făcu observația aceasta mărturisindu-și teama ca de la începutul ei viața pariziană să nu-i displacă contelui prin ceea ce avea ea mai material, dar și mai necesar totodată. Dragul meu conte, spuse el, iată-mă cuprins de teamă că s-ar putea ca bucătăria din strada Elder să nu vă placă pe cât vă plăcea aceea din piața Spaniei ar fi trebuit să vă întreb cam ce ați dori și să pun să se gătească câteva feluri după gustul dumneavoastră. Dacă m-ați cunoaște mai bine, răspunse Monte Cristo zâmbind, n-ați mai avea o asemenea grijă aproape umilitoare pentru un călător ca mine, care a trăit rând pe rând cu macaroane la Neapole, cu polenta la Milano, cu ola la podrida la Valencia, cu pilaf la Constantinopole, cu caric în India și cu cuiburi de rândunele în China. Pentru un cosmopolit ca mine nu există bucătărie specială. Mănânc de toate și pretutindeni, atât doar că mănânc puțin. Iar astăzi, când spuneți că abia ating bucatele, am de fapt o poftă de mâncare neobișnuită, căci de ieri dimineață n-am mâncat nimic. Cum de ieri dimineață? Se mirară ceilalți. N-ați mâncat nimic de 24 de ore? Nu. Am fost silit să mă abad din drum ca să iau niște informații în preajma nimsului, așa că întârziasem puțin și n-am mai vrut să mă opresc. Și ați mâncat într trăsură, nu-i așa? întrebă Morser. Nu. Am dormit. Așa cum dorm de câte ori plictiseala am răpește curajul de a mă distra, sau de câte ori mie foame, dar nu-mi place să mănânc.